тому надливав собі невеличкими порціями. Хату виповнили пахощі м'яти, було урочисто і умиротворено, як у церкві. Допивши останню порцію, Павлович відставив піалу. «Тільки ж, боярку, це не все. Ти, тоєчки, пробач, вирвалося, щось іще після чаю? Ні, пообідали ми славно». Казала моя бабуся, царство її небесне, спасибі Богу й людям. Павлович знову відсторонено глянув у вікно. Ну, нетерпеливився той, кому було подякувано одразу після Бога, хтось підбирався до нашого пацієнта. Не тут, не в селі, шукали його там, цікавились, мабуть, не так собі, не від нудьги, тепер можуть перевірити й нас. Чи надійно бережемо таємницю, чи не розпустили зайве язика? Де ж ми могли розпустити, коли сидимо в цій дірі безвилазно? Бомжі бомжами, вже і собаки людські обминають. Нас можна в чомусь запідозрити? Не переживай, там розберуться. Нам нема чого боятися, бо ми справді чисті. Але готовим до розбору польотів треба бути. Це тобі така відна інформація, щоб мізки не закисали». «Да, я бачу». Процес пішов. Підвівся за столу і нервово заходив по хаті боярик. «А може це тільки понт? Перевірка на вошивість? Щоб ми тут не розслаблялись?» «Ні, боярико, все правильно. Пригадуєш напис на щиті під лісом». Пожежі легше запобігти, ніж її загасити. Отак і в нас. Та й це ще не все. Сьогодні день суцільних сюрпризів. Прибрав театральну позу з піднятою рукою боярк. Чим нас іще порадував дзвінок на мобілку? Це вже не дзвінок. Ми тут самі не без очей. Ти ж не без очей, боярку? Той знову ж таки театрально уклонився. Ось наше вам із китичкою. «Очі в нас на місці. Ну, раз так, то ти, мабуть, помітив, що в баби з'явилася квартирантка. Ти ж помітив?» «Ну, да. А чого без ентузіазму в голосі? Чого не впевнено?» «Навпаки, там, Павловичу, така дамочка вся із себе. Думаю, до неї підкотитися». Тільки боюся конкуренції з твого боку, через те й не сказав тобі. Ярико», – удавано строго покивав пальцем Павлович, ти мені ці штучки облиш. Маємо чим скоріше знати, хто вона, звідки, навіщо приїхала. Не будь де поселилась, а в баби Саньки якраз по сусідству з нашим пацієнтом. Тебе це ні на якій роздуми не наводить, до речі. Де ти бачив її, що вона тобі так в око впала? Ніде не бачив. А як знаєш, що вся із себе? На нашому паробоцькому безрив'ї Павловичу і... Досить. Я серйозно. Завдання зрозумів? Походжу в магазин, з людьми поговорю, послухаю, що вони кажуть. Народ тут не без язиків і розпитувати не треба. Сам видасть інформацію. Так отож, перекривив Павлович Боярика його ж улюбленою примовкою. Той, позбавлений такого вагомого аргументу, тільки руками розвів. І ще спохмурнів. Досі, жили за легендою, ніби заробляємо на зданому металобрухті. Але впали сніги і усе поховали під собою. Негайно потрібна інша легенда. «Ану, боярику, викладай, мов на духу, які в тебе ще таланти, крім кулінарного? Може, відкриємо кравецьку майстерню? Ти ніколи нічого не шив, не кроїв?» Боярик прибирав зі столу, зосереджено про щось думав і врешті став навпроти Павловича. «А якщо такий варіант?» «У лісі повно звірини». Ставимо капкани, ловимо зайців і лисиць, пушнину здаємо в місто. Мій батько держав кролів, то шкурки йшли на ура. Ти, боярику, геній. Отже, від голодної смерті ми врятовані. Лишається тільки самим не втрапити в капкан. Натяк зрозумів, розсміявся боярик. Червоняста куля на обрії. Здавалося, ніяк не могла відірватися від нерівної лінії обрію, зачепившись нижньою крайкою за його зазубрений. І аспак, спостерігаючи згори те тривалістю узмих ока,